دې کتاب نوم دی المقدمه فيما على قارئ القرآن ان يعلمه مبارک منظومه د دې ته منظومه وایي نظم عربی کې څه ته منظومه هغه ته ویل کېږي چې شېروونه کې یو علم در ترجمه شي الله په ټولي دنیا کې د ته یو قبول ورکړې په حرمینو کې مکه کې مدینه کې چې په هغه کې د کتاب په طالب یا او بیا هغه ته د سند ویلاویږي نو نور زوري مثالونه نو ذکر کول د مت ضرورت نشتا کتاب وروکه دې ومعاني بقدر اهم مانگانې پرتی دي هر قاری ورته محتاج ده ولا یستغنی عن معرفتها طالب علم القراء سوق چويز قراءات او تجوید کوم د دینه استغناد اغنښت در علماء د دې شرح لیکلې دي سلوختو نزيات شرحې دي دی. انم زياتې بازي مفصلي دي بازي موجز دي مختصري دي حواشي دي بي تعليقون دي تحقيقون دي. صرف د دې په الفاظو ما سره یو کتاب پروت دلته اوس مزهن لرالو الاحكام فنو منو غرياله اشیل کتاب ترته ګټ کېخکاری ترکا د دې واديق واديق محمد بروت مالكاري ومالكاري باش اش تش تتن داكولاه ها ثاوته قال قبل لو سرقواك الاحكام في ضبط مقدمه الجزريت وتحفه الاطفال ديوان التقدير لعدي بن عبد الرحمن الحذيفي امام وخطيب المسجد او نور قرای کرام دی صرف تا کتاب دی نه شوې دي چې جزري سې الفاظ کم دي نه شوې ازګه غو تاسو ضربم جزريانه پر دې هر چا سره ده او صحیح سند سره چې دا مصنف نکمل الفاظ راغليا کم دي نتا دي نه به ان شاء الله موږ تصحيحا کو دا الفاظ چې دا لفظ زيد او دا روایت قوی دي. او دا روایت ضعیف ته فدی کې یا بدایا ټول غواړي دا چې دی یاد کنه ان شاء الله د دې سند به آتا ته ملاوي او نن شروع شي دو دوه یو یو شعر یادوي چې در باندې رستو بوج نه دا چې کلی دا ابن الجذری سه دا خپل زمانی قدوة المجودين أو الشيخ القرآي والمحدثين دقبل زماني دقبل مشايخ و استاذه نمي سده شمس الدين كونيه دقبل خير أو نمي محمد بن محمد بن محمد بن عالی بن يوسف محمد محمد بن محمد ابن محمد بن محمد ابن علی ابن یوسف العمری ثم الشیرازی المعروف ببن الجزری جزيري دا نسبت د یو جزيره ته جزيره عليته وې جزيره ابن عمر اوس ورته بوتوان وې تاسو سره بوتوان تركييکه ده د عراق او سوریه سره نيستي ارته منځوب مَسْلَكَنْدَ شَافِعُ الْمَسْلَكُ پیدا شویده پبچیس رمضان المبارک سات سو کے څوک وې د هفته پښپوانه پیدا شوه ده پس د دینا رمضان المبارک پیدا او چې خلکو د تراویح هم منځونه کړیو یو زید داغینون د خطل قصاعین هغه ځکه پیدا شوهه سوریا کې دمشق نا ٹولیو دمشق کراس دمشق پیدا شویده اول قرآن کریمیات کو بیائی ابتدائی تعلیم حاصل کو او بیائی قراعات سبعوی ابن حجر سے بذکر کری ام با اول غمر ب ابناء العمر الكتاب ده غمر پیجن نه کنه پیجن نه الغمر ماء ن الغمر ماء غزوره تسلم مثلث تا کې تیر تا امقيني مثلث والغمر ذو جهل سرى غمر جاهل دو يغرج بيوكار نبي does not know al-ghumr وما al الجهول بأن فيها fahm lil idrak al-uloom wa ma yadr al-jahool bi an fiha وطلت تبس الامور عليك حتى تكون اضل من توم الحكيم نو د کتاب ده د ابن حجر صاحب کتاب ده اغينمده انباء الغمر بابناء العمر هغه کی ذکر کړی چې په دمشق پیدا شوه الته هغه زرا علم شورو کړی ده او همیش وا له کړه په طلب د احادیث او د قرآن کې او د قراءات کې او د عارف کې د حفظ نه بس شروع کړي د خپل کلی د عالمانو سره نو شیخ ابو محمد عبد الوهاب ابن سلا 1782 کې وفات شو د نه قرانوی دا دن علوم حاصل کل او شیخ احمد بن ابراہیم بن طحان المتوفا ساتھ سو او الشیخ احمد بن رجب المتوفا ساتھ او الشیخ ابو المعالی محمد بن احمد اللبان المتوفا ساتھ سو چس سی تدین سبقونا او بیا په 768 کې 768 هجرې کې بیا د لاړو بلاد د حجاز ته ها د پاره د حج ادا کولو حج ته لاړو دا د اول سفر او چې د او د د شام د علاقې نه دی نو خدای او علما او د علم حریسین او کنه چې سوال ته حج تلاړو الته ځان لوس تازان پیدا کړو او عین سبقونه وي ابو عبد الله محمد ابن صالح چې دا خطيب او امام د مدینه منوره نو اغسرې سوکو اغسرې سبقوي وردا علما ننځبا حج جزو بلارجغان ټول رسالت ګرځي یو ورل ویری مالو بس اپلای راړي بلول ویری مالو پټ کې راړي مالو را جړه راړي ټول رس بازارونو کې دایيان ګرځي هلته او مونږ به په دې پټېدو داګه به دې پټېدو چې مونږ به کاثر بلاوي چې هغه به د دین ګرځي یا مونږ ته د مدینه ا مقامات او خا ها مسجد نبوی کې مو غږه ارزاوه جامعیت ابو ذر سعید رازہ چې چا به ډیر راشه موګه موګه سره زرولو اوس بوک بوذر زپېغو <laughs> اوی کني راشه وینا کم از کم تاسو لو خبرو چت رزي غلا په دې په زی تر زری بڑا فېزي خبرې کوي ها نو دا حاجان دلدار بس سوق د خوراکونو بس ګرزی وو دې څه ګرزی دی او څنګه ګرزو او وحود کې اوس موږ مفتي څبه ورله تاریخ شروع کړه دا دا غمیدان نقشې ورله چې کرکولې چې کمځه کی په کومه طریقې باندې د وحود جنگ شوه اوس موږ عوامات رېجو کاریتوب جنگ وحدل وکړل چې به توره وډال تیار کړو واني وو وحوت دیګه او هو دا نو نقشه کوله رغدک يا پودینه ونتیو چاکانګه ته وچکړی خرڅولې یاره وې دا چې زما ستو کې واچوم کنه زمیدنه ور سره ډېرایې خشي ما مت څل <سؤال> وکم یو ګاډی کې نه دې ګوزو والته دیمه غریب خېټې بزګر تیم کوه تاریخ به نه او قابل غویا کتن چې بګاجي هوته ویلایږي جوانه نو ده لاړو خسته په اړه لاړو حاجی مکو ور سره ځان تو استادانم پیدا کړ بیا مصر ته لاړو مصر ته فریکړې سو دري اووالي په 700 یو کمو یا کی کړي سو کې 700 760 769 ما دوه ک کې او دویم په 771 کې او دریم په 778 کې دا درې سفرې چرته کړي مسر او د صد بار دا علم د بار اننجه د تجوید دا ابن الجزري نب ابن الجزري او داسه شخصیت ده چې په دغه د متقدمین او اخیر ده متقدمین د ابن الجزري په پس چې راغلي متأخرین دي علما دي ځکه هر کس چې کتاب لیکي قال ابن الجزاری. قال ابن الجزري ابن الجزري ویلی دي ابن الجزري متمدن علیه دي د کوټي مانځنه استاند په تجوید او قراءاتو کې به ست دي قراءات چې شریهې مقبول شي دا په سند کې اسماعیل سيبرګانوم زينو توعد لوي لوي علماو سره په دې سفرونو کې ملاقات وشو په قاهره کې او ثم الحمد لله په مصر کې داسې قرأ تعجب له علم یې یو خد تاسو غواغه قرأ سره په جنید ازو خنور نه پیژنای چې د مصر قرأ علم بلعسر سمرو چتی انا بسداد الله یو فضل دی یو دی هیمه یا شا ابو بکر ابن عبد الله چې غتا سوی مشهور دی په جوندي سرا ابن الجوندی داده د دا استاد او د د نه ډېر روایت ذکر کوي ها وتفخيم د الف کيم بيسوې د ابن الجندي خبره ذکر کړ چې الف د قبل تابع ده علامه ابو عبد الله محمد ابن الصائغ د 772 کې وفات شو شي شيخ ابو محمد عبد الرحمن ابن البغدادي د سات سو ایکسی کی وفات شوئے الشیخ عبد الرحمن القروی سات سو اٹسی کی وفات شوئے الشیخ احمد بن اسماعیر بن احمد المقدسی سات سو تریتر کی وفات شوئے او بیا صرف دانا چیزمو منتقاریو جا صرف مغارل و زفات و ارتیاد دی فقہ اصول معانی بیان دا ټول علومی ہوئی او بیا اسکندریتی سفر و شو پدریم زلغدریم سفر جو اسکندیرم مصر کے دا حالتی پا مشایقو بانے مشایقون علوم حاصل کل خپل زامن بیا مصر تراوست تلجرا شاید زیم ادر لمن تا دستشی دا علوم و چلی مدر لکم که کتلی الک بار ملکونو تا زامن سل بوزی تعلیمونو تا دونیای تعلیمونو دیو ڈاکتر چین انجینیر شی ابن الجزریخ بل زامن ستا بوت لر چرا شی دین خزانی دی په مصر کې نو اول داغای سفر او که په سو اٹسی کی او دویم سفر ایکڑو په سو بہانوے کی پدی مصر پدی کلو کې گرزی دو تردی چی سات سو شو حجری نو بیا روم تلاڑو در روم علاقے تا لڑو اس ور تا ترکیہ ہوئی که نا ترکیہ وکالے او خلکو تے قراعات خول علوم خول لیر شاگردان پیدا شوال او بیا په امباول غمر کې شاگردانو گورا او بیا او بیا و 805 کی ماوراء النہر ها دا تاسو په کتابونو کې ګورئ چې دا علما دي د نهر نه اخوا ماوراء النهر د تمندر نه اخوا اغه ځای ته لاړو اغه ملکون وتا اغه ځای کې یو خارو اغه وخت کېغه کش کا پوشی جورجان سره نيستیو ال تلاالو بیا سمر قنتلاالو الہویا خار دپم ورا اون نهر کی او بیا د اغازینا په 807 کې خراسان تلاالو عراق سره نيستې یو ساري د عراق سر دګیو بل هیند سره او بس د اغینا اصفهان آس... تلاالو در رمضان المبارک پوری 808 کې بیا شيراز تلاړو آغاز کې بس پوغ پاتې شو آغاز کې ورته قضاوت مې لاو شو ها قاضي خداس خان کوي چې پیښله در لو کې چې موږ در پځې نه کې قرآن نه غلط ته چې قاضي خبره نور زی قاضي خد ابن الجزري ز اپون ته دے چې وایي چا چې قران ما شوبارو ته غلط غوول تجوید نه خلاف تنهای حرامه ده دی له قاضی ویله فیصله دی ابن الجذری سه داز قاضی خوانګه جوړه داز قاضی چې غره خپل نه ورزی ا او به کیږي ور پسیوري به ما پسیب نه کیږي که د پسیب نه کیږي ښا قاضی د ابن الجذری سه غونټه په کار ده هغه ځکه کی سوار لسکاله تیرکل هغه ځکه کی یو مرکز جوړ کو د قرآن کریئے باغی کے سره شاگردانو دارو القرآن جوڑ کو شیراز کی مدرسہ جوڑا که دارو القرآن تکا غوث خالق مدرسول دارو القرآن نمکی دیکھا نا ابن الجزری سے تاریخ جو اندیکھا ہے اللہ دے پر رحمت تونہ روور ہے ہاو بائی شاگردانو ہاو کم کلونیچ ابن الجزری سے پشیراز کی تیر کڑیو دا 808 نتر 833 بوری نو دو سفر کڑیوی یاو دی پمانس کی حج کڑو او بازی کلی کتی او پلا را که بیا حج تا جدونو لٹ چو ڈاکوان ڈاکوان ار ارزا مانا کی خواه ابن الجزری سے بھی په زونه بيغه مکو الله امتهاني نو بس واپس حج تلانړو او او ميو قاردلته يم بو ورتاوي کنه يم بو اوس ته بو وينا يم شو او بیا مدينې تلالو او بیا مکه تلالو تا کې وختونه ارتاتر بیا بیاي اغينه پس حجوکو او بیا دوباره بار شیراز تره له یو سفرو دویم سفر په 828 27 هجری کې کړهو د بمشک تلا له او بیا د اغه زنه اجازه تو غوښته چې په قاهره تزم اجازه ورته وشو او اغه زکه خلکو په قران او له استودا حدیثو لري رشبو ابن الجزري په مجلسونو کې بیا مکیتا دالو بیاي حاجو کو بیا یمن دلاړو د تجارت دبارا او بیا مکیتا را واپسو دا غینه پس بیا قاهری ترالو اخر کې بیا شيراز ترالو یعنی دای د دې خبرو مقصد دا ده چې سفرونو تو غور د علماو د دی دین په نسبت باندې ترمرد پوری په شيراز کې په پنځم ربيع الاول 833 کې د جمعه پرځ ماسپخین په وخت کې تقریبا د بحسی کال او بعمر کې شيراز کې د دیداری فانینا دار باقی تا روسته شوه ده او دار القرراء کې دفن شو تقریبا عمر او بهسي کاله اتیا او یا کالی د قران خدمت کړه سمرا او یا کالی د قرآن خدمت کړه هيا طلایت الزمان بمثله ان الزمان بمثله لبقيل ارمان د نو زمانہ بداس شخصیت بیا پیدا نكی دا زمانا عاجزه د چداسي اشخاص د پیدا کی نور وضاحت به ده بیا کو ان